Esports del dia.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 Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Nosaltres un dia més som al vostre costat i en aquest cas avui dimarts dia 18 de novembre som un dia més eh, per encetar aquesta setmana i per doncs, donar el tret de sortida a la setmana esportiva des d'aquí, des d'Esports al dia. Avui dimarts, com sempre, dediquem els nostres minuts, al nostre temps, a parlar de bàsquet. I ho fem parlant del recanvis Gaudí Mollet que aquesta setmana va aconseguir la seva primera victòria a casa. En un partit eh, que va ser molt emocionant, els nois de l'excoma aconsegueixen aquesta primera victòria a casa i sumen d'aquesta manera la tercera victòria en el que va de competició. Un, uns punts que seran molt beneficiosos pels nois de la nostra ciutat per sortir-se'n d'aquesta, diguem, mala ratxa que arrossegaven des de que va començar la competició. D'aquesta qüestió i d'altres temes en parlarem avui en el nostre programa. Us explicarem com han anat les coses per les noies del bàsquet femení de la nostra ciutat i pels nois de l'equip escolar de Mollet del Vallès. I a més a més, com sempre, també us avançarem algunes de les propostes esportives que hi ha previstes a la nostra ciutat de cara a aquest cap de setmana. Així doncs, ja ho sabeu de totes aquestes qüestions i de moltes d'altres, en parlem avui aquí en els nostres Minuts Esports al Dia. Comencem! Night. Doncs bé, com és habitual i com us avançàvem en començar aquest espai de notícies, avui dediquem els nostres minuts a parlar de bàsquet. I amb aquesta música obrim la nostra secció dedicada al món del bàsquet, primer de tot parlant del recanvis Gaudí-Mollet per explicar-vos com estan les coses aquesta jornada per als nois de l'equip de la nostra ciutat, d'aquest equip de bàsquet de Mollet del Vallès. I us expliquem que el recanvis Gaudí-Mollet ocupa la tretzena plaça a la taula classificatòria, amb 12 punts acumulats igual que el Cedis, que és el 12 classificat. Per altra banda, es troba per damunt del Baix i el Viladecans, que respectivament acumulen 11 punts i 10 punts. El recanvis Gaudí-Mollet ha guanyat 3 partits dels 9 que ha disputat en aquesta nova categoria de Lliga EVA, i n'ha perdut 6. La primera victòria a casa ha estat aquest cap de setmana, com us explicàvem, davant d'un rival a força directa a la taula classificatòria i és que els de l'excoma aquest cap de setmana jugaven contra el Viladecans, que, com us explicàvem, és un dels equips que es troba per sota del recanvis Gaudí-Mollet, en concret ocupa la quinzena plaça i acumula, com us explicàvem, a 10 punts. Així doncs, pel que fa a aquest partit que va enfrontar els nois del Baix Llobregat amb els nois de la nostra ciutat, us hem d'explicar que el resultat final va ser de 74 a 68 a favor dels de l'excoma. Els recanvis Gaudí-Mollet, amb un pavelló ple, va sumar la segona victòria consecutiva, la tercera de la temporada, en un partit important davant aquest equip que us dèiem al el Viladecans. Els de la nostra ciutat necessitaven el triomf, primera victòria a casa, i ho van aconseguir tot i començar amb massa nervis. Hem de dir que coincidint amb aquest partit, el club de bàsquet Mollet organitzava aquest cap de setmana, aquest dissabte, la presentació dels seus equips d'aquesta nova temporada. Per tant, es tractava d'una data senyal pel club i per l'entitat, i és que el pavelló de la nostra ciutat estava ple per veure aquest partit del primer equip. Tot i la seva irregularitat, l'experiència del Viladecans li va servir per acabar amb avantatge el primer quart, 18 a 21, però durant el segon quart el Mollet va començar a fer-ho millor i gràcies al lideratge de Roger Dam i els triples d'Arenes van aconseguir marxar els vestidors amb el partit igualat. Dos triples seguits d'entrada a la represa van donar l'embranzida els de Cómac, que van abusar del joc exterior, però que van saber mantenir l'avantatge al marcador abans de començar l'últim i definitiu quart. Un triple d'Apolo va posar el Viradecans per davant 52 a 53 i un posterior de Mora va obligar Coma a demanar temps mort amb un preocupant 52 a 58. Va ser l'inici del canvi amb un triple de Ferrer i dues antiesportives a favor dels mulletans que van servir per capgirar el resultat en l'electrònic. Després, Bas i Arenes van sentenciar aquest partit que va acabar amb aquest resultat... ...que us comentàvem de 74 a 68 a favor, això sí, dels de la nostra ciutat. D'aquesta manera, com us dèiem, aconsegueixen la tercera victòria consecutiva... a ...la primera a casa i es col·loquen en la tretzena posició... ...amb un total de 12 punts acumulats... ...de cara a la propera jornada de competició... ...en el què les coses, eh, sens dubte, seran molt emocionants... ...pels nois de la nostra ciutat. I seguim parlant de bàsquet, però passem a parlar d'un altre dels equips de la nostra ciutat. Ens referim a segona catalana, al grup 1 on juga l'escola Sant Gervasi. En parlem per explicar-vos que l'equip escolar de la nostra ciutat aquesta setmana és a vuitè a la taula classificatòria. Després de nou partits jugats, els del Sant Gervasi acumulen 13 punts, n'han guanyat 4 i n'han perdut 5. Aquesta setmana els del Sant Gervasi jugaven contra el coer d'aquest grup 1 de segona catalana, el Basalú, i van aconseguir una important victòria victòria per 79 a 64. Recordem que el Baselú és un equip que dels sis partits que ha disputat pel moment només n'ha guanyat un mentre que n'ha perdut 5. Amb aquest partit els del Sant Gervasi doncs, escalen posicions i ocupen ara la vuitena posició en aquesta taula classificatòria a l'espera del que passarà el cap de setmana vinent en el seu proper partit d'aquesta competició en la que les coses pels del Sant Gervasi estan sortint força bé. Continuem amb més coses i ara passem a parlar d'un altre equip de la nostra ciutat, en concret passem a parlar de bàsquet femení, per explicar-vos com han anat les coses aquesta jornada, aquesta darrera jornada, per les noies dels equips de bàsquet femení de la nostra ciutat. En parlem i ens referim d'aquesta manera a les de l'escola Sant Gervasi i a les del Franque Club de Bàsquet Mollet. Us expliquem que aquesta setmana les noies del Franque ocupen la sisena plaça, mentre que les del Sant Gervasi ocupen la novena plaça. Per el moment, els dos conjunts han jugat 8 partits en el que va de competició d'aquesta segona catalana, i pel que fa les del Franque n'han guanyat 4, n'han perdut 4, mentre que les del Sant Gervasi n'han guanyat 3 i n'han perdut 5. D'aquesta manera, les del Franque aquesta setmana es troben en sisena plaça amb 12 punts, mentre que les del Sant Gervasi es troben en novena, com dèiem, amb 11 punts. Les del Franque, cal dir, però, que estan empatades a punts amb el Parets i amb el quart. D'aquesta manera, aquest cap de setmana les noies de l'escola Sant Gervasi s'han enfrontat amb un nou rival una mica complicat, i és que jugaven contra el tercer classificat, el Rubí, en un partit que va acabar malament per les de la nostra ciutat, perquè van perdre a part 51 a 44. Per la seva banda, les del Franque, el Club de Bàsquet Mollet també van perdre en un partit encara més complicat que l'anterior, i és que van jugar contra el Vilassar, que és el líder d'aquesta segona catalana femenina, en la que juguen aquests dos equips de la nostra la ciutat En el partit, eh, tot i que les del Franque doncs, van plantar cara a les del Vilassar va acabar amb un eh, mal resultat per les de la nostra ciutat. El resultat final va ser de 55 a 71. D'aquesta manera, doncs, eh, com us explicàvem, les del Franque es troben a la part mitja alta de la taula classificatòria, mentre que les de l'escola Sant Gervasi ocupen la part mitja i prou de la taula classificatòria. Al cap de setmana vinent veurem què és el que passa i si aquests dos equips de la nostra la nostra ciutat es mantenen en aquesta zona mitja de la taula de segona catalana en aquest grup en el que competeixen aquests dos conjunts de Mollet del Vallès. Ja i abans de tancar el nostre programa acabem fent un preu a punt per parlar d'un altre dels esports de la nostra ciutat. Es tracta del muntanyisme. Com cada setmana us expliquem, que aquest cap de setmana, el dia 23, diumenge, hi ha previst una nova activitat del Club Muntanyenc de la nostra ciutat. Es tracta d'una sortida extrem que va del Turó Pujol de la Mata a la Serra de l'Ubac. És una sortida que es farà a les 8 del matí al Pla de les Proneres i té un recorregut de 3 hores i mitja aproximadament amb un desnivell de 4 metres. Així doncs, es tracta d'alguna sortida amb una llorada de consideració. Els que estigueu eh, doncs, interessats en participar i ja sabeu que podeu contactar amb aquesta entitat a través de la pàgina web www.cmmollet.cat o bé anant al casal de la República de la nostra ciutat on es troba la seu d'aquesta entitat del Mollet del Vallès. Qui em sabria contestar com un dia just a punt de acabar. I un àngel desplega ses ales i deixa el cel ple de claror. I un pern de satèl·lit travessa paisatges i tapses d'arroi. De... I fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimarts, 18 de novembre. Recordeu, però, que tornarem a ser amb tots vosaltres demà dimecres a la mateixa hora de sempre, aquí a Ràdio Mollet del Vallès. En aquest cas, demà dimecres dedicarem els nostres minuts a parlar del Mollet Hockey Club, aquesta entitat de la nostra ciutat, que amb el seu primer equip, que juga a Primera Nacional catalana, doncs està tenint força problemes. La setmana passada us explicàvem que l'entrenador, al fins serà l'entrenador vaja, en Jordi Morote, havia decidit renunciar al car i aquesta setmana es presenta un nou entrenador o es preveu que doncs, una nova persona es faci càrrec d'aquest equip que pel moment està dirigit pel coordinador d'aquesta entitat. D'aquestes qüestions en parlarem precisament amb aquesta persona, amb el coordinador, i sabrem una mica més detall quan es presentarà el nou entrenador i qui doncs, podria ser la persona que liderés aquest projecte. D'això doncs, en parlem demà aquí a Esports al dia. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà! Esports del dia.